Вищувайте, Карібські острови. Думка про цю кляту цеглину, що лежить на самому краєчку даху, якраз над моїм під'їздом, не давала мені спокою. Хтось живе на дісті з порохом, а хтось від зарплати до зарплати, хтось від суботи до суботи, була така розважальна радіопередача. Я ж усім єством відчувала цю кляту цеглину, що в будь-який момент може зрушитись. огидне, огидне відчуття. А ще останнім часом, який передував від'їзду, мені запали рядки, вичитані у романі улюбленого Маркеса. Оповідь того, хто не потонув в відкритому морі. Лежачи на своїй койці верхній, я думав про рідну домівку, про рейс, який мав відбутися і не міг заснути. Підклавши руки під голову, я дослухався до лиць чутного шелесту моря та спокійного дихання моряків. Піді мною була койка Луїса Ренхіфо. Він хропів, ніби дмухав у тромбон. Не знаю, яке він бачив сни, але певен, що він не спав би так безтурботно, коли б міг передбачити, що за вісім днів лежатиме мертвим на дні моря. Ось ці вісім днів хвилювали мене не менше, ніж уявлення про цеглину, що висить над головою. Якби мені поставили такі умови, думала я, що б мала зробити? Боже воліла від цього запитання і не могла спати. Так само, як вигризала весну, я почала вигризати для себе тунель у цих холодах. А коли побачила цю кімнату... Таку, яку і замовляла у своєму безсонні, злякалась. Я подумала, що люто вгризатися в кригу і лічити дні – у цьому є мета і сенс. А засісти у джакузі з виглядом на гірський пейзаж – початок кінця. мешолока. Такий от парадокс. Життя треба сприймати як кіно. І менше розмірковувати над тим, що буде в наступній серії. Це, до речі, сказав Мсі Паскаль через два дні – коли нарешті покликав мене до себе Уяви собі що десь там на небі високо у горі звідки бусли приносять на землю душі немовлят ти стоїш біля каси в довжелезній черзі натовп галас. про що цей фільм розпитують одне в одного майбутні глядачі це комедія драма чи бувилик комедія мелодрама Вестерн, лунає у відповідь, адже кожен прийшов дивитися своє кіно. Ці відповіді лише заплутують тебе, і ти палаєш нетерпінням скоріше потрапити до кінозалу. Стрибаєш на одній нозі, лічиш години, хвилини, секунди, нарешті отримуєш квиток, заходиш у темний зал. Сліпнеш від темряви, і не бачиш тих, хто рипить з поруч. Твоя увага прикута до білого екрана. На ньому поки що нічого не відбувається, просто темрява. А ти перший глядач першого фільму у синематографі братів Люм'єр. Ну, з тою різницею, що потяг таки з'їде з екрана. Дві доби я старанно крутила дулі у кожне люстро і у кожний куток стелі. Переодягалася за шафою, накривалася ковдрою з головою, Хоча і ранком все одно прокидалась розкрита й гола. Я звикла спати, як Мерлін Монро, яка, за її словами, на ніч зодягала лише одну краплину парфумів Шанель. Телефоном матуся ЖЖ запрошувала мене до кухні поїсти. Я поводилась немов партизан. Помешкання і харчування мене цілком влаштовували, я навіть змирилася з тим, що беру участь у цьому шоу. Зрештою, усе, що відбувається довкола, те шоу. Тільки бери камеру і знімай. Проте тут я відіспалася і, як каже моя подруга, відпустила ситуацію. Настільки, що припинила робити непристойні жести, стоячи перед дзеркалом. І час від часу зазирати під ліжко. Саме тоді Матуся Жже повідомила, що Мсьє Паскаль звільнився від своїх термінових справ і готовий розмовляти зі мною. Я мала з'явитись перед ним у всій красі. Що б йому могло сподобатись? Шокова сукня, що висіла у шахи? Черевики під її колір на високих обстесах? Гладенька, охайна зачіска!»